Zotin tonë falenderojmë për rritje, falë dhauzhin e kërkojmë salavat dhe selamet. Për shëndetet më të mira, mbi penga mërën tonë të dashur Muhamedi dhe alihi salatu vesselam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo muslimani i cili ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderoj që do të vazhdojmë në ciklin që kemi hapur mbi çështjen e punëve të zemrës dhe vlerës që ka mërmetimin dhe rregullimin e zemrës. Përmendom në disa prej para hyrjeve rëndin dhe peshën që ka puna e zemrës dhe në leksionat e kaluara, do sa do ta përmbyllim këtë para hyrje me leinallahu xhielaula, pas sa do të vazhdojmë në veprat e zemrës dhe punët e zemrës një nga një, përmendëm leksionat e kaluar disa prej dallimeve në mes punëve të zemrës edhe punëve të gjymtyreve. Dhe me gjymtyre kemi porcelan, xuhën, edhe duart, këmbët, trupin e kështu marrë. Prandaj Zoti Jon te bareke ve teala ka krijuar njeriu me të brëndshme dhe të jashtme dhe e jashtmja i bindet të brëndshmës, e jashtmja i bindet të brëndshmës, doras shikimi Allahu xhala xhala është në, në të brëndshmën e njeriu. Gjithmonë kur themi e brëndshme, kemi për qendrim zemrën. Gjithmonë kur thuat e brëndshme, kemi për qendrim zemrat që ka krijuar Allahu subhana ve teala tek njeriu. Çështja e punëve të zemrës së ndëruar që mallet është çështje e madhe. Ngase gjërat të cilat janë të jashtëm rregullohen lehtë, ngase preken, ndërsa puna e zemrës, përveç rëndësisë që ka, është edhe e vështirë për tu mëremetur, ngase nuk preket, dhe ta mëremetosh në diçka që s'preket, është e vështirë. Andaj edhe shumë për njerëzve mallet e kanë të mirën me shumë për veprave të jashtme, ndërkohë që e lën zemrën anash, ngase puna me zemrën është e vështirë. Puna me zemrën është e fshir. Pastaj puna me zemrën është fshir nga se ka ka diçka e cila quhet ë vetminë. Pra puna e zemrës ka të bëjë me vetminë e njeriu. Nuk është në sy, nuk është përball shikimit të njerëzve. Ekziston edhe i duket sikur sikur nuk po rregullon diçka në realitet. Do të thotë Allahu xhëlallahu kështu e ka sprovuar njeriu, që ke imani i ti, ti tetë ku nuk e shohin, nuk e shohin njerëzve. Në ligjratën e kaluar përmendëm disa prej dallimeve, pra për parsive të punëve të zemrës mbi ato të gjymtyrëve dhe trupit. E sot do i me lejna të vazdojmë me lein Allahu te bareke ve teala disa prej dallimeve, të cilat të e bojnë edhe më të qartë se saç më nënsci që njeriu të merret me zemrën e vet, ta rregullon zemrën e vet normal paralel me këtë e rregullon edhe edhe gjymtyrën edhe trupin e vet. Përmendëm ligjratën e kaluar se vlera e parë Apo mbi vlera e punëve të zemrës Mbi punët e trupit është se Vepa të zemrës janë thelbi i të shpëtuarit ditën e kiametit Pra njeri nuk shpëton me dur të veta E asë me kambët të veta Por shpëton me zemrën e vetë Cikur që ta Allahu gjelohen në Koran In illemen et Allahe Bi kalbin selim pos Pra nuk shpëton pos A i cili vjen të zoti me zemrën të shëndosh dhe u shëlutni Allahu që të kemi hise nga kjo zemra e shëndosh. E dyta që përmendëm në xeratën e kaluar ishte se veprat e zemrës janë sebeb për të arritur shkallët e larta në xhenet. Dhe njerëzit nuk dallohen në xhenet posme veprat e zemrës. Prandaj ne i shohim sigur që janë edhe shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po edhe muslimanët mëvon, ne i shohim se shpesh kanë <coughs> Në vej pra janë barabart Qëka i dalon I dalon zemra Ande ka thënë Alehi Sarratu Sallam Se një dirhem Ja ka kalu e një mi dirhemve Pra thot për nga mele Alehi Sarratu Sallam janë dy njërës Njëri ja ka dhon për Allah një dirhem Njërë i ka dhon një mi Sa ma shumë 999 ma shumë Thot Alehi Sarratu Sallam ka kalu një ishi Ja ka kalu njëri Prej tëre dyve Për sfer arsyje por për diçka që nuk shijet për për jashtë se prej për jashtë zhikimi shkon për një mishin jo për një mishin por diçka e cila ka qenë në brendinë këtij zotnjes që i ka dhënë 1 dirhem ia ka kaluqtë i cili ka dhënë 1000 dhe kta nuk mund ta shohim ne por inshallah subhanahu subhanahu wa taala e treta ishte se veprat e zemrës janë nxitësit e veprës së gjymtyrëve prandaj nuk është ashtam as jaltas nuk e nxit dora e zemrës me punuar por edhe zemra dorëm e punoe. Nuk nuk ja sjell as një vepër ë gjymtyra zemrës, ndërsa të gjitha lëvizet e, gjy, e gjymtyrëve burojnë nga nga zemra. Prandaj thelbi kryesor në lëvizet e njeriu, i cili është or zemra dhe aty Allahu xhallahu xhelalu e merr para suishtëshën e erobit dhe katër, të këta e katërtata dhe me këtë e përfundojmë leksionin e kaluar, ë është se prishja e veprave të zemrës Shkakton prishjen e Veprave Gjumtyrëve Dhe Johana Sjeltas Dhe vini reksë o Johana Sjeltas shumë në nësi Por qejmë Një pasënqeritet Një kibër me më një mësi Një zili Një zulum i zemrës Tironon ketë punët e trupit Ama punët e trupit Ska në mundësi një prish punët e zemrës Ska në mundësi Por qejmë përmendëm se Ajë cilë s'ka mundësi mu falën kam, falët ullë. Ajë cilë s'ka mundësi mu falën ullë, falët shtrinë. Mirë, a ka mundësi një njeri i sëmur, i cili falët shtrinët, mu kanë të Allahumë ma i madhë, se sa një njeri i cili falën në safin e parë, pa ka mundësi. Për shpër asyje, për shka këtë veprave të zemënës, ka mundësi ajë të falë shtrinët, i ka allët shpirti që s'munët mu falë, dërko që ky ka probleme me z onda të Allahu u jeline lëvë me çfarë me çfarë matet matet me atë se çfarë ka ka nxjerr zemra prej prej veprave të çaborman domligjëratën, ndër gjëratën e kaluar prej ë sinqeritetit, modestisë, most pasës së zelisë ekshëmërat. E, e, e peta prej dallimeve në mes, punëve të zemrës edhe punëve të gjympirve është se punët e zemrës janë Shumë më të vështira se punët të trupit Dhe kjo është Prej dalimet dhe mbiblerave Pra punë e zemës është shumë më e na Dhe njeri u mundet me ba një grumbull Të madhë të veprave të trupit Ndërko që është i paft Me ba një punë të zemës Sikur që të përnem disa prej Prej shembujve Andaj për shembujve Për nga meri jonë sallallahu alai Me qka i ka nda sahabët Për e, Por qembo, një prej ndalëve që i kanë ata, e kanë përshka këtë dashurisë që e kanë dhe për nga meri sërallahu aleyhi sëllem Por qembo, një ditë për një ditë e ka pyth për nga meri jonë aleyhi sëllatës sëllam, omer i mën khattabin Dhe i ka thanë kanë e do mësë shumëti, ka thanë ty pas vetës, rënë një arvetë nësa një ty Qëka i ka thanë aleyhi sëllatës sëllam? Ka thanë jo omer, problemo okay. kjo, alas i plëcuë Pasaj omër këtabë i ka meditu dhe ka E ka përsi atë këtë punë dhe ka rëgullu Edhe i ka thanë ja Resulullah Du ty ma shumë se sa vetja E qka ka ndohë? Atëher i ka thanë a.s. El ani ja umar tash E ta një kjo rëgullimi këtu i brëndshmë dhe zër Omeri o konë Omer Edhe kër e ka thanë fjallën e par Ama pejnëzëm ka dashë një rëgullu të brëndshmën Ki kujtes aty? Aty brenda Andaj shiko për ingamberi alai salatë dhe selam, kër e ka prue zxedhin e ti si për ingamber, ka thonë alai salatë dhe selam, Allahu i ka këshirë këtë njërzit. Qështë i ka këshirë? A kusha ma i heshëm, kusha ma më pasanik zëngin? Jo, ka thonë i ka këshirë zemrat e robëve. I ka këshirë zemrat e robëve. Dhe i ka pa zemrat e arabëve, dhe zemrat e kurajshve, dhe zemrat e abdume nafit, dhe zemrat në matë i mire ka zx Zemër e Muhammedi sallallahu alaihi sallam Pra me çka e ka zedhe dhe zër? E ka zedhe me, me zemër Për ndryshë e për nga mesra Ska dit asë me shkujt asë me lëzuh Pra me, supozimisht me standarde dhe sodit Që nëmroën njerëzit për nga e, Intelektje, mësimje, shkolla, kështu mëral I bi e sa i s'ka plëcu standarde Pra e ka si në mëjë mirë njerëzimi të lejë sallat dhe sallam Ande Allah u gja ka zedhe njeri me zemër E jo me me trupin edhe me rrethana ato që janë të tjera. Tandaj veprat e zemrës janë të rënda dhe njerëzit shumë e kanë problem mi rregullu punët e zemrës. Për shembull, zën, na e përmenda, do ta përmendë sot. Njëri u azhiron një muaj Ramadan. Një muaj 30 ditë, 29. Ish pa naol, nuk ka bukë, nuk ka, nuk, nuk pi ujë, nuk nuk e prek gruën e vet. Megjithatë, ata nëse si i thuaj për shembull Atina, a ka mundsi mos me bëgë becsmunët. Se se i vëjë jo punë zemrës. Edhe i të si du, përshemë, a ka mundësit i përshemë, kështu Mësa gjëra Në raport me Me Elan, përshemë, u rejtë nda një personit Kime pas e ka, përshemë shti Shumë shtire ka Se se njeri ju në zemën e vetë Problemet ka më rëgulluaj Përshemë, vëzhe ka në ardhë disa prej Argumej, përshemë, e argume. përshem, o, përra në hadithin e E në simpë një melik Për rrasin kër e ka ndjekat personin e Uh, që a jeni te çka ka përqezu po pejgamberi aleyhissalatu selam Abdullah ibn Amr ibn al-As e ka ndjek dhe e ka pasur se ai ja ka shkuar sahabeve ky person me vëprat e zemrës. ë tregon Yunus ibn Ubayd, njëri prej jetarëve të parë muslimanë nga xherata e vleshëve. Njëri prej dostave të vet, edhe vëllëzarëve të vet, ja i ka shkuar dy ca pyetje. I ja ka shkruar letra dy ca pyetje. Edhe ka thonë për zgjidhje. Edhe Junus im në Ubejt Rahim në Hullah Shkërnëve zeshka ju ka përgjith E që neve kemi përqëllim Se veprat e zemlës e në më të rana Se veprat e trupit Thot Më ka arë libra jote Fleta jote Në të cilat tim ke shkrujt Dysa prej pytje Pytjeve Dhe duke më pyt për halin tim fetah Pra që shjemi i badet e kështë në më rat Ka dhonë du të tregoj diçka Ka dhonë po të tregoj Se unë I e kam parashit vetës time Një kërkes I kam parashit Junus i më ubejt Thot i kam parashit vetës time I kam dhanë një kërkes I këmë than A ki mundësi Më ua dashë ketë njerëzve A që ka e do për veti Shkjo dhe zër As ki me dhanë As ki me Me punu me dorë I ka than Junus i më ubejt Rahimehullah vetës vetë Pasa e ka shuji këta vua vetë vetë Në pytje I ka dhanë në e këmë provu vë vetën Ja këmë dhanë vetës tim e kështu A mundë është që ka gjithë Veshë mja u da është këjtë njëzve që a shkajtë do për vetë O shumë problematikë vë, A i sa bukur t'inglon Aja disa e kështiro Por shimë mund na, a ja dojna këjtë njëzve që a shkajtë do për vetë Qatë shpi shkajtë do për vetë Qatë të parështë kajtë do për vetë Qashtu që shkajtë do për vetë Ama me adash njerëzve Açka e do për veti Dëgjë që ka thonë njëri Maj mal sena para se me fulla Ka thonë U e te krahullin nësi me e te krahulli ha Ka thonë Aki mundësi me urejt Që must ju ndohë dhe njerëzve Qa të shka e urejt me ndohë dhe për veti Thotë E pash se vetja ime Rrinte largë sajna Shumë largë u Me adash njerëzve A që ka e do përvejti Pasa që ka dhonë Ka dhonë pas taj i thash Vete stime A ki mundësi vetëm Që njërzit mos ti përmendë është Pos për të mirë Që këpër zë farë kërkese A që sa e thjejë ish dukër A mundë është njërzit mos mi përmendë Pos për të mirë Sa arë që të të të vjenë në mendë Me përmendë përkesh Jo Si të të vjenë me përmendë për përmendë Përmendë Thotë E kjo është ajo dalimi mes vepërave të zemlës Dhe vepërave të trupit Thot, që rezultat I ofertave që jabona vetë vetës time E pash kështu Se agjërimi Në ditën flakë të nëzetit Agjërimi Në ditën e flakë të nëzetit Në Basara Në Irak O shumë ma e leg Ka përmend Irak të sejnë vejnë të zeta shumë Vetë ku, ku, duonë Flaka shkonë në zjekë të madhë Ka thona gjërimi në ditën Flakë në zetit Në Basra Oshme e letë për vetën time Se Mos mi përmej njërzit Pos përhajt E kjo dhe zërështë realiteti I krejt nefseve tona A në përshimu të e gjenjëri Nëse e ngarkon me punë fizike Në sa problem Edhe nga një përshimu një një një një një një një një një një një një një një një një një nj Këna me çkarkupin këtu në e, me një punë tjetër. S'kam ulov dash dora jota, s'kam ajo, tas trupjot as kur jo. Më si formën njerëzit për kërc. Çka fot njëri, a më pazot bund. M'i jap çdo pazot bund, se kërc smujme e bó. E kjo që çfar kërkon bër më e bó, kërkon një zemër. Një zemër. Kjo zemër o problem më ujet. Andaj shikova se çfar ta diun usim në obejt. E pa se më agjëru ta nditën në zet, shumë malet e kam, sesa sesa më përmei njërin për të mirë. Su në përmeni? Dhe kjo dhe zërë problematik shume, shume madhe Andaj t'i gjithë në dhe zërë njërzit se Në këtë mesejle janë e, Do mëllën lëraman Andaj ka nërë nga shumë për i djetarët të muslimane Kur e ka mërmen qështën e, e gjibetit Të njërzit dhe përmeni se njërzit për të kesh Kanë thanë zakonisht njëri u mas gjibetit Qka thot, vala se pata përqëllim me në në qmu Po e se pata kështu përqëllim gjërat, etëra është haja e mishit të njeriu. Ka ardhur nga Abu Sulaiman Ed-Darani, dhe tani më i muslimanëve ka thënë veprat më të mira. Ndër veprat më të mira është kundërshtimi i egos së vetes. Po pra, ndër veprat më të mira, çelauve zot, me kundërshtue njeriu egon e ego vet. A na realisht në luftë me kanjëna? Allahu alish, nëse më vono luft me egon tona, ne kemi shpao luftë me njëtës. Dhe kta, për, për këtë arshina, të të të të të. për këtashina su ni fitojnë aneksët tona. Për këtashina për shemb mundaj jemi të dob. Ti e gjen njëri për shemb, ta merr me një atë që ti luftu gjuna hat, thu ke sigurisht për vëti as ti gjuna se bab. Pse? O ti atë pa me njerëz me çka bëu thot. Kjo kjo, ah, mo vlla. Ti supozon se si këngjeri domodon është sprek gjuna. Si Yahya alayhis salam. Por s'ti ku ndot. Ai e ka vetëm të, të jashtë me ata. A natë partë muslimanëve kanë luftuar egon. Egon. A do shp sa shpashë jemi për shembull, Ahmet Xhottabi gara Shkopit i shkopi Pidevës. Tukan prisi muslimanëve. Këto kanë bëhu xhumb me në Shkopit. Ka dhan leje më së prak, unë zbi i ema, Gazi Pidevës. Të kaluara me zbrit mbreti i Pidevës kryetarit, punë madhe. Mbreti me zbi Pidevës, ka zbi te ka morr. Dhe ka thonë po pse be e bënë çfarë se na iksh më bë. Ka thonë jo se dashja më e thyë egon se më erë për gvetja që është ashtë ku i kam këto izme qartë këto më morin drunin, shkopin thë dashtë të mi athi vetës egon a disa shpeve zërën e pala faqomën me kësi gjëra ku njeri u përshimu e ka këtë fshtirë me e thije egon, egon e vetër e rrushme allon që allot na e, ndihmon nga enira e nira e zemrave tonë kjo me zërësht e pesta dalimi pra është se zemrat e, shumë më fshtire kanë të punojnë se sa veprate e trupit e kan shpërblim më të madh Allahu xhel gjele xelalu se veprat e trupit. Veprat e zemrës. Kan shpërblim më të madh te Allahu se veprat e trupit. Pra ajo që ka shpërbluar njëriu me zemër, është shumë më e mposhtshme ashtu që ka shpërbluar njëriu me me trup. Bu, ndërsa vini rreth njerëz diçkavojn. Kur e shohin dikant të bëvë vepra të mira, pipo jashtë, mund të më thash bash filani, i lum i filani, po ti rall mundësh më gjet dikant që thot për shembull i lum i filani, kërkan se kainati Ilumi Finani Said Allahu me Zejën, s'i di nuk e shaka. As ki mundsi me e pati. A mund të vani ti porje me Bonidostanin për që jeton 30 vjet, 50 vjet me ta, më thon valla edhe Zeja ja kumble. Ne e pordorim shprehje ja, ja di zemrën. Po kjo është vetëm domon mënyrë tekaluse, po ndyshet ti çati zemrën, nuk ja den, nuk ja den zemra. Andaj ka thën Abu Derda Radiyallahu an ka than Radiyallahu an ka than të medituarit një çast është më e çajit dhe më me vlerë se sa falia namazit natës. Ta natën muçi mu fal, te Allahu është më pak me vlerë se sa me meditue. E çka ka bënë me meditue? Me meditue në çështjen e Zotit, çështjen e ahiretit, çështjen e zemrës. I kanë thënë Um Mudardas, gruaja e vet, i kanë thënë, çfarë vepre më të mirë ka buar Abu Dardah burriot? Sahabë i pyengan me leje se Allahu selim ka në cilë a dhe pra ma e një që ja ka bëbërria, ka than të medituarit dhe nëzjeri e mësimeve. Ka meditu me vetën gjatë. Ka punu me vetën gjatë. Sushmur me, me e, të tjerët. Një ditë për ditëve, Sa'idin i Musejibit, rahime hulladjetari madh i taveinve, ja kanë përshkruar disa për njëzëve se si agjerojnë, se si falënë, ja kanë përshkrujt namazin e disa njëzve dhe agjërimin e disa njëzve. Pastaj, Kju ka thonë kështu Ka thonë I bandet i vërtejt është Të medituarit në qështin e Zotit Dhe pengimi Dhe frenimi i vetës nga haramet Allah Dhe banë Jo që kju ka thonë që nuk banë ma gjerue, në magjerue Jo jo jo Po kada është nuk ka duzë e palë Ca ki që të në veprave është me meditu për Allahun Dhe mu unalbi harameve A dhe ti e gjimë për shumë pëllot për njëzë dhezër E krynë farzën E ban namazin, e agjëron ramazanin, i thua tash, a je, ga, a je gatu tash mësë me prekës këtë haram? Thotë jo. Se, se nuk ka të bërtu fellë adhurimi. A, a je i gatu tash më, mësë me prekës këtë haram? Jo. Në të i e gjenë përshimu, të i e gjenë përshimu, edhe në historinë e muslimanëve, përshimu të i e gjenë të këvaric, i qili ka, ka thonë për topë e nga mërë e rejë sëratë dhe selamë, falën mëshmë se sahabët lezojnë kur anë mëshmë se sahabët që ka përmen në njëgjëratën një kaluar së që shkon në zemër njërë dhe se në njëri cili a ju përmen në njëgjëratën në kaluar dhët sahat pa unalu ka falë të kibir Allahu Ekber dhët or su përzo pëndim dhejt ditës pëndim dhejt ditës dhët or hiq pa unalu namaz kër e ka kry namaz në që ka pa? Po? ka për Tu problemi zëmëm, mos. Pse kë i ibadet ska ndiku që, emëthon. Andaj për shembull, si ka ardhur te një njerëz, në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i padrityre, më than pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ti je i drejtë, ti nuk je i drejtë, bëu i drejtë. Drejt. Andaj Allahu alaihi sallallahu më thosëm se unë sjam si i drejtë. Kush është i drejtë? Nëse unë nuk jam i drejtë, kush është i drejtë? Apo, sikur të shoh, sot e shohim njerëz për shembull, thotë, ë, uh, unë do duhet më ka duhet vërtetën. Dhe artot se si gallojnë vërtetë. O xhallartot se si gallojnë vërtetë. Po nëse hoçë, hoçës ta gallon, çka ka konkurent? Kuç gallon? Po binu kemo në të pazarit me të galluz që çka ka? U absurd do vëzet. Janë të senë si pranon trunit. Ti thu por çhemu. Mirë. Hake hoçë, çe sa hoçë. Kush ka me që, mëre, i të galluzë konkurent? Të marr atë të koranit të shtëpia arabisht. Na radh thuj, çe u arrita i fitova keç atash ka bodumish duk piskenë. Çe tash më ka mbet më puna. Hajde. Ka kam ja nisur Allah. Ka kam ja nis. Ai ç'i go. I kam thënë ja Rasullullah, i ja Rasullullah, bëu i drejt. Po si mundet edhe i dërgojë Allahu edhe i shtranë më kon? Sallallahu alaihi wasallam. Andar Allahu alaihi wasallam, Allahu më shërofllovin Tan Musain, shumë kanë munduar. Shumë kanë munduar ato. O dhe ç'i shiko njerëzit derisa kanë dhënë disa biodatale të muslimanëve. Nuk mund të dikosh me u bë shërbim. Feta, njerëzve të rëndomt Dheri sa të ashejse Dheri në vetë Musë në në vëzotë për në dheri në vetë Së munësh Ska teori timi u badë njëzve dëbi Dheri sa të pranosh musha Dheri në maksimum Dhe këtë e blëzër e kam ba Pengamber të zotë i gjele gjele Parëndohë dhe blëzër Pengamber e kanë pasë musajin Sënë kanë ba sa Bërë pëja gjithë një të mejtë Allah e ka rujtë shumë e ka rujtë Dhe së kanë ditë në fundë që kanë me than Kur për lami Se janë lana për hamamet të ndryshme Si kanë pasi kur sot Ka thonë, se kur për lami kisë për deshët Për për për ima tesha të me veti Me tesha për lahat Shikovezit ku shkoj njëri Ka thonë, kire Realisht ti me e pa njëri për shimu Që i lahat me tesha Që ka thunë, i vi ka mare Njëri kësë ka thotë E ka najtë mejtë më mëna trupit Zdo me ka dhuet Apo, se njëri pozitiv që ka thotë I vi ka mare, do mu Njëri kështë ka thot Sigurisht e ka një një shan Me të me eta dhe me mluë Bite sa i shtu kanë thonë Po, ali shka me e kese, ove zër Kuj ka shku menja Kuj ka shku menja Kanë thonë, e ka një të me të nërganin gjenital Të vishë me menu këtë e ka shku menja Edhe ma ka të defekt nërganin gjenital Allahu gjela për një pushtërsu ata Qa ka bë po? Tula, Musa, i kalon të isha të nguri Për më mluë Edhe o ka në duke pasronu Allah u jep më liç fizik. E ka ndru ligjin fizik, e ka bajjë gurrin, sikur që ka thënë Alaihis sallallahu alaj. E ka lëvizë gurrin dhe i kanë rikteshat. E kanë pa bita e Izraelit njëri më të përsosur. Të vaktit vet. Edhe pastaj u nervozua Musa Alaihis sallallahu po alaj. Për këtë gjallëse pse ka ndonë se nuk shërbëhej dikush, nuk i shërmend dikush, në simave të Zotit vetëm se duhet nderi vetëm çarkullon nëpër fjalë të njerëzve. Andaj nuk mund të më majt. Fjalë Kur'anit më shpjegoi dhe hadithën më sa më më shpjegoi, pa ja u dhon njerëzve derën tan, ata më fol çka doin. Çka tju kujtohet? Pi pi mat fjalën më dvolë, dërte më ma e madhe. Pse? Ligji i Allahut dhe i Xhelalut është. Ligji nuk nuk ndëshon kjo. Andaj do të shikosh çka thon Said ibn Usaybi. Ka thënë mirë që falën, por ibadeti vërtetësh me me meditum mirë punën e Allahut, edhe me i ndarë prej, me prej Harame Ka thënë Asen al-Basriju Rahim e Allah Ka thënë ibadeti më i mirë Ashtë të medituarit Meditima punë e zenërës Edhe tu të apizotit Të medituarit Edhe tu të apizotit gjele gjelale Vezër tu të apizotit Oshtë punë e letë kështu në muhabet Fështira një tu të lau gjele gjelale Fështira kur ti edhe harame Jeni dy personaje Ti edhe harame Edhe allahu që ju shëf Që ato krizat Qëto momente janë Ti je ti je i vërtetin qëto momente Ti je kërri je ti vetë me telefonin tanë Jo kërri je publik Jo të shka shkru në Facebook Ti je kërri je kem shill derën Edhe e ki telefonin edhe e ki kompjuterin Ti je qaj Qëka ti banë qëto momente Ajo tjetëra a Skenario të shka e shkru në për të tjerët Nuk del në khirat ajo Në khirat del ajo kërri je ti në katërloma Qëka tha Hasan e Basiu I badej ti për një me është Më me bëj ditur për Allahun, edhe më jutut Allahun. Allahu më thosht më kanë pikëse kategori, ya ja, Rabbul Alamin. Çe kur të jemi vetë, sikurse ka thënë pejgamberi salla selam, dy njerëz nuk i djeg xhenemin. Dy lëkura nuk i djeg xhenemin. Një ai që pluhroset në rrugt të Allahut, luftë në rrugt të Allahut gjë këtë. Dhe i dyti on dhom vat. 40 sekonda. Mendon për Allahun edhe kanë. Mendon për Allahun edhe kanë. Jo ja, më koy në Facebook. Jo me kajt në kamera Jo me kajt në gjami Shpesht në ndodhe? Se në majt të vetë a, a, a të ka ndodhe njëherë në shpimës me mujtë në majtë vetë Sigur që e përmendëm? Sa prej djetarë të kanë than Kanë than i, i vërrejshmi të dëvëshmi të kur ka ishi namaz drekë edhe namaz i qinije Por sfarashyje Sëpse së namaz drekë edhe namaz i qinije s'ka namaz me zanë As se ka me kalzu zanin, as me reklamu zanin, as me zbukuru zanin Për e ka frik pizotis, Shkëpë të qësa felli për një, ata ego së vetë Andaj, njëri ju duhet të punan me, me, me egon e tina Ka thonë, Ibrahim i mdu edhem Jëtari madhë I muslimat dhe i ba, ba dëgji madhë Ka thonë, koka e adhurimeve është Të medituarit dhe heshtja Të medituarit dhe heshtja Provoj e dhe dhe dhe A i disa aronë Provoj, me meditu Edhe me hesht Zamani i heshtë iso shumë problem Nëse njësë dhe kam problem me hesht Njësë dhe kam proj Është. Kjo e vëzër e gjashta E shtata është se veprat e zemrës I ngrisin, i lartsoj Jo apin vler veprat e të trupit Pro qka i ngrit veprat e trupit? Vepat e zemrës Por shemë vëzër Do t'i vim t'isa për shemë vëzër Se hapë dhe për nga meri së rolari sëllem Janë kanë luftar Para Së Islam e deri pas Islamit. Khalid ibn Walid u ka Khalid ibn Walid edhe jahilët. Apo sigurt që prit të njerëzve e e ke çkuptojnë ata. Ato ajo kanë marrur mi formum pin jahilet, që shtuin familja Urritaj. Ai ajo ka shkak në Uhud pejgamberin e lutën e Uhudit. Çai Khalid, çai kanë më këne, këne na kolagona ka up luftën. Ka pas shkak luftën me Uhud pejgamberi alayhis salam. Atos s'kan ditë të mtutë olesh. Kështu i ka kriju Zoti, dhe l-Xhelal. Allah dhe ka krihuar Mir, qka ka dalën vëzën mes Shpatës se khalit i mirbelitit Para vitit të te të hijgjrit Edhe pas vitit të te të hijgjrit Qaj o shpatë, qaj njële ka maj Ama Veprat e zemrës Kuri ka hinë islamin zemrë Për citerë shka e ka përdorat Fuqinë Dhe ndryshë ka qenë gjahilet Abo ndryshë ka qenë gjahilet Sikur që ka thanë uh, gjahferi Kuri ka fol me në gjashijun Kur i ka thon, çka po thot ky profeti juve? Çka po thot Muhamedi salla xulej? Dhe kur e njëra prej gjërve, ka thon bon Jaferit, ka thon dal pak, do të kalojmë asha kena bën xhailet. Kena hangur haramin, kena hangur dhërin, kena pirë alkool, e kena hangur njëri tjetrin. Ç'ka thon Jaferi? E ka për përshkruaj cilësinë xhailet, pastaj ka thon me sa, me ka ardhur prej nga me samra ka urdhnuar, me adhuru Allahun një. Më bajt lidh të fare fisnorë, mos më shkel të adoptin, mos më shkel jetimin, më dhan hakin njerëzve. Dhe kërë i banë vëzër këto paralel E shakë se kitë kjo që ka banë Zemrë Qaj njerë jo Amr ibn il As Amr ibn il As Shoki pengambeni sallat qëllim Nizëzët vjetë ka provu me vra Pengambeni sallat e sallat Amrë vëzër shikoni Nizëzët vjetë ka provu me vra Por Allah e ka di që ka në zemrë ki Në funën ka po musliman Sahabet pengam sallat Ma dje pengam sallat e ka thonë Zgatë të dorën Allah o t'i shqinë këtë gjuna Ka ti un e ti hasha wakalla as as Andershë tash ju duket ti me luftu kundër pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Sa asse ke pa, a edhe edhe ata s'ka besojnë Codit, as Andershën e shohin me luftu ata drejt pëdesës, ai ka vdekur. Megjithatë ata njoni pejnë edhe Zot. Me punu çka më punu. Amrimrin 2 vjet çka ka jetu Amr ibn al-As me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Nehad njoni me na thon, po ka dalë kur u boku çka qi ka shumë, që 20 vjet ka qenë me vrah. U ka shlyj ajo. Në çka ka është lidhë Zot. Me, me veprat e zemrës. Veprat e zemrës e Anglisë, njeriu lart dhe të njëjtat e ulin. Andaj ti që i sheh çfarë do të bën Qaim el Jozije, disa njerëz e duan, njerëzit kanë shpjegim. Pse e do filanin? Pse rri i qetë me filanin? Nuk e di. Pse e urrejn filanin? Pse s'e do filanin? Nuk e di. Dhe kjo është punë zemrës. Kjo është punë punë zemrës. Andaj kanë shumë prej fjalëve të dietarëve për këtë këtë dallim të veprave të zemrës ka nga shufej imnu mati al asbahi rahimahullahu tjala uh, uh, në gjarën që kanë zirë ibu në hajnë në hejle të eulia thot dy njërës falun namaz me një saf Rebez, dy njërës falin namaz me një saf trupat i kanë të ngjit shputat i kanë të ngjit njëri me tjetërin ndërsa realitet në mes dyve ka distans sa cila me token shkënë sa cila me token ka thonë dy të tjerë agjerojnë në një shtëpi mes agjërimit të atyre dyve ka si dalimi mes cila dhe tokës thot i bënka jim elgjozije qka e bandalimin ajo qka në zemër dy njës në saf në gjithi kanë kamë a bo Po shpesh ana kujto na si ti ngjit na kam, ças mohimën xhelet. Po pse pse po ngjit kamon tikur ti urrën ata, ti mos gja mie si pa selam. Ti pse pse ngjit kamon? Na nai kuptona, sunetet ka e prapo. Ka shikoni pengaun sa ka pa pse me ngjit kamon. Peza kur ka dal imam ka than suddul khalal. Ngjitni vrimat, mos lini vrima. Mir, pse mos me lën vrimat? Mos ti hej shejtanin, po te na ka hije. Ti ai ngjit te kamon, na ashtinën jam me një. Po shejtani ka hije. Ka më në gjitër përmës me i shëjtani Kur t'i një shëjtani O t'i t'kot e ki, kot shka e në gjitë A në dhe zër, o shikosh ka thën Shufey ibnë mëte Ka thën, atë janë saf I kanë të në gjitër a shpatullat shpa Por se, dalimi mes dyve Ashtë sanqilën tok Njani me namazin e vetë Ka shku në pazar Njani me namazin e vetë Ka shku të Allahu gjellë e gjellë A ka në dalimi, o dhe zër Ato në nëso japë në selabë Në ama ka odalim te Allahu subhanahu subhanahu uh, wa taala gjithashtu vesht e sadaka ka njeri ja sadaka bizorit per shembull jap zeqatin pale s'ka thot zemra ve ku e banen fars kete zeqat nuk i diet s'ka thot zemra ve ka njeri per shembull e jap zeqatin nuk thot se apo fars po i llimut parat e mia parat e mia kso marr sigurisht e kan ard nga transmetimet dhe ka nje i duhes icitili e jap pasurin sadaka nuk e urrën fargjin e as nuk ngushtoan por prap ka defekt pse ja përmëin zotit ja përmëin njerëzve ande tha allahu jina jila qawlum ma'rufu wa mahbiratuhu khairun min sadaqatin yatba'uha adha një fjalë e mirë dhe një fjalë ndaj njerëzve është më e mirë te zoti sesa më ja dhën dikujt na do parë më ja përmëin E përmen një vëzër është e ranë. A di se ka shqyta Allahu përmen në Kur'an? Meja përmen dikujna, tjedhash, tabana. Qështë e ka shqyta Allahu në Kur'an? E kemi shpegun, su në Bekara. Edhe, munim, njeri mësë shumë të mboj që i ruot njerit, mësë tja përmenet. Mësë tja përmenet. Andaj, mësë mëja përmen, Allahu gjira thëtë mësë mëja përmen, ashma e khajrit, hiqë mësijep, se sa mëja përmenet Mos si i bëj ish mos si e ja. Pse se, se munimi nuk e luan parja. Nuk e luan parja. Prandaj, po për shembull ti e jesh plot pejëshve, i japin dhe përmendin. E përmendja mundon njeriu. Gjithashtu lezër Kard nga Abu Hazim, drejtari i madh i muslimanëve të parë, ka thënë, një njerëj e bën një vepër të mirë. E cila e gzon, një vepër të mirë e cila e gzon. Allahu fot nuk ka krijuar sharr mat keç për ta së çkë vëpër. Ka thënë rob tjetër, e bën një gjuna. Dhe ky gjuna e munon, i vënkes pse e ka bë. Ka thënë nuk ka krijuar Allahu të mirë, mat të mirë diçka për këtë, se sa ky gjuna. Edhe i kan thënë, pse? Që shka mund të inë e bën i punë të mirë, gëzohet, s'ka krijuar Allahu për këtë të keç e më të vësë se kjo. Dhe ky tjetri gjuna ka bë I vjen këtë, the skoma e mirë për ta se ky xhonë, ka thënë, kjo në nga se. Ky i cili e bën veprën e mirë, edhe gëzohet me ta, ngrihet me ta, bota me lëma. Edhe kujton se është më i mirë se të tjerët dhe ja përmend Zotit veprat. Shi apo në Zotit dei pron? U shem? Po thua unë fal, unë e baj e kthaj kur jam kanë ona, gjni bodë sa njerëz. E unë, peta dei me shëmam unë qall musliman. E ai Ti që ditë e zë njërë që shpollin në njërës O, ka dhalëve se zotit ka uzuë Ka dhalëve se të shkëdi që ka namaz Ka dhalëve, ka dhalëve se jepë zorë Allah i të murë, frim nuk i dhijët Ka dhalëve se shpollin Hadit që ka zinë më muslimi Ka me arë një vakët para kiametit Ezen njeri sabah i musliman Aksham i qafir Ezen janin aksham i musliman Sabah i qafir Ka dhalëve, lutë Allah me të fërcu Lutë Allah me të majdë ve Musum Shumir, ka thënë kështu Ka thënë e banë veprën e mirë Fa jetë të gjepë bëru Edhe bëhat i math Ka thënë dhe një tjetër E banë një vepr e, Ka thënë dhe një tjetër E banë një vepr të keqe I vjenë keqë që e ka bëhë Ka thënë Allahu Gjelalu I kryonë prej frigrave Në zemën e vetë Dhe risa e ta kanë Allahu Gjelalu Me këtë frig E kjo frig i ashlim këtë gjunaat i parë dëzët e bën vepër të mirë. Bëhet më në madh, kët mund të shkoj në hoç. Njëri e bën një gjuna, i rin krija gjuna. Kur e bën, çish e bën, o thë vallaj, ma fal. Ato Allah ma fal, o zot fal ma. Kjo do dhë dën kja më, dëshoj të takoj Allahun si hekët kjo. Kjo frikë bëhet e vazhdueshme, vazhdimisht i di gjuna. Në njëri i cili nuk e ka ni zarr me vetin, por gjuna të veta, më çka kumulo. Në njëri i cili vazhdimisht isha punë të veta. Sa argj përmenat e mirë falunë sa erë që i përmenetiket që ato të ajë tjetëri, që i shka me pështu kënjëri ato e që i këpëzër, veprat e branqme, se si ingritin veprat e veprat e e, e jashme kjo ajo, tësë në kamërme djetarët në këtë kët kontekst e teta për i dalimeve në mes veprave të zemrës dhe veprave të trupit është se veprat e zemrës janë më të mira në gjurë dhe pasoja se sa veprat e trupit Madje zbukurimi është në veprat e, uh, uh, e, e Zotit. Por sheh mosë, kanë arritur brej ë për prej për argumë të ndnga dietaret e muslimanëve. Por sheh mosë, dashuria ndaj Zotit xhël xhelalit. Binja ndaj Zotit xhël xhelalit. Mboshja te Allahu subhana ve teala. Shpresat te Allahu xhël xhelal. Ulja për ulja për para Zotit te bare këto era. Të nuk shi Të i ka zemra. Kto i ka, i ka zemra. Fath Ibrahim Ibnu Adham, rahimahullahu teala. Fath, me dit bit e kryetarëve, mbretërve. Dhe mbretërit dhe bite mbretërve. Se çfarë kënaçi e kemi ne dhe në çfarë jetë të kanë shumë jetojna, do të na luftonin me shpatat. Dhe ky ka pokrasi, do të thotë se ka shumë të varfër, muslimanë i varfër. Ka thonë me dit mbreti se çfarë jetë jetoj unë, Mai Ma, se di, pse nuk e dioj vetëm? Se siri i mbretit ku nalët te trupi fukarajës. Po sikimiskena ve ku a ku atë knaçti. Ai më himrëna, më thonë se ka stiknosha. Von, çështoj e ki, e ki e dunjon kret raf shekia. Ai me dit, me dit kam, më di çka von Ibrahim ibn Zeher. Më di mbreti, unë çfarë knaçje kam? Po më thonë, se çka gurguj. Ka thonë, vën me shpatm lufton do spija. Ka thonë Sheikhul Islam Otemi rahimehullahu teala. Ka thonë Në dunja është në njënjë, një gjënet Kush nuk hinë këtë gjënet Nuk hinë gjënetin akhiretit Kush nuk hinë në këtë gjënet Nuk hinë në gjënetin akhiret I bëmë kajim e gjëzirë pas të e shpegon Ka dhënë këtë gjënet është Adhurimë të zemrës Gjërsia që e ka zemrë Dashninja që e ka zemrë A më në hekë dikuj da Dikush e do zotin gjëllë gjëllë Nijë të i krasë në zotin Vajshë dhimisht A më një mërë që të adikujna Por që mu të e gjeni pasanik Edhe e gjeni fukara Shku që përmenën të menësia Menësia muslimani, mentaliteti muslimani Ka disa njës nuk kam pare Po menësine ka të zënginit Aj edhe didinar kër i jep Si zëngini i jep Fukara dikushon në tru A ma në zëngin në pare Aj edhe kër i jep nimi euro edhe dhëtmi euro I jep me menësine fukarajes Kër dalot, jo këtu, këtë ishtë të ngrojë ku ti stringohet zemra. Ti e gjenë njëherë për shemund i lir. O i knast. Kjo vazo shipat nga Busheshja. Po shtetin e njerëzve bashë me të murzeçi të lotka kryja. Bashë me të. Shu mendesë anjëni elhamdulillah pjatina. Po thuajmë elhamdulillah që çilla shumë e madhe. O toka e xhan. Anadatu ballahu jallallahu, por uh, ata të cilët kishin munguar në luftën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që pas 20 ditë u ka fort pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çka i u tha? Daqatalaihimul ardhu bimarahabati. Jo kish tangustu toka, mezi se sa e jona është. Shumë jona toka doza. A di kush e ngushton? Zejra. Zejra ngushton doza. Ana te ajeni kur i bendi morzi. Pas 1 metra katro spija i bahon nuk e za, po sa do më zon. Te ajeni yeri kur e çel derën sa ar muziki ban. E i van tinguj të ndryshëm, fukarallokit. O te alhamdulillah. Shukur Allahu alhamdulillah, shunat i mirë, me Allahun mirë, kit qenat bon mirë. Emin olizë, koku i dallimit, koku i dallimit. A mund ta pamë zoradin shka me përmen? Ramazan para ktina. E shikoi shpjegoi shpesh. E ditë betit ka dalë nga Mesam me uri. Me uri. Dhe ka dalë me hesën për Medinë. Me hek sikletën se s'ka me hangër. Rrugës ka pau bu bot Kolë Siddikun. Ai ka thënë opave, çka i dallën getzat? I thotë vallahi ya ja, rasulullah, ku ndal për çfarë? Fos kisha shka me hangër thas ta bajnë xhetitje. Mos po me hekët uri. Ullë se kanë bë po Umar ibn al-Khattab. Ka po të mbotë Umar ibn Said. Ose shten azot nitën e jas, ka qosën ima mos e çdo njerëz. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Ebubakri Siddiku dhe Umar al-Khattabe në Madinën e pejgamberit selam kleshto tra njerëzit, më të mirë të botë, më se pejgamberi selam. 3 vetë 3. Pejgamberi selam Tray, Ebubakri Siddiku dhe Umar ibn al-Khattabe, tra vetë Allahu jelle jalaluhu ka bon njerëz, sahabe dhe pejgamber më të mirë se këta këndalë së në më frimë barkën me bukë a më dhe dhe këtë kanë që në matë lumë të rritë botë edhe një ditë për ditëve o për khalptavi këtë kanë dohë kjo njërë, ka thënë njërë, Allah, ka thënë, mbretrit, në gjari ka thanë njërë Rasulullah ka thanë bitë të mbretëve dhe mbretërit rotullohën në për jastëqe e të mirat të kësaj botën ka thanë ti e i dërguar i Allah ndërko që shenjët e hasë rësikin të tropë Dhe s'ki me qëka ja pilotëson së të makën të ta Qëka i tha për nga me selam Shko kër e ki zemëra atë Zemëra e këna, që kjo zemëra Qëka i tha, o, o, mërë, ibiri khattabit Tha këto janë të mirat që Allahu ja ka dhanë shpejt e shpejt qafirave Enemi popol që i kimi rujt për akirat Në du njënja ka përcen, ka ka përsi Shko për e mësa me ka krimi, si o në gjësët e të raket, ka ndru jet Edhe na i jitojmë disa ditë isavita dhe shkojnë te Allahu. Allahu na mëson me tek me imani Rabbul Alamin. -al a a mund dashkam me veti? U smarim kur jam me veti. Bolleshish me, bolë jərbul ta, bol komode, bol reina veten. I kanë edhe do punën, Rejn, rënë, rënë veten. Këta do shkahen balon varezave që çdo kanë thënë. Çka tha pejgamberi e selam Omer Khatabet? Ata mos i shohërat. Ata e kanë për këtë dhunja. Ani kur veta pejgamberi e selam i thanë ja Rasulullah, veprat e kafirëve të mira, ku shkojnë? Ka Ko, kafira bën veprat mira. Niman është human, jetë, përkra Kushkojnë këto vepra? Qëka hmm. tha për e nëse? Ua këtanë rësk A nuk e shifni? A nuk e shifni par teknike kan? A nuk e shifni farjetet kan? A nuk e shifni par sigurimi kan? Por kjo, për shka a bo? Vepra të mira, ua ka këthi Allah undë nja E muslimane nuk ju ndohë këtë shumë Muslimane nuk ju ndohë diska tjetër Muslimane nuk ju ndohë diska tjetër Ata i kanë të, të e, ruajtura për në akhirat Andaj dhe që i khulli sa më të e mje, se në dunja o një gjennet, kush nuk hink ta, se një asatje. E ta është vëzëm jabonit tes vetës. A kena hinë, në që këtë gjennet në dunja, së ala jo. Andaj thot i bënë këjnjim el-gjozije, në medar i gjithë salikin. Thot, kanë qenë si disa prej muslimanve të parë, edhe janë konë të mësu ilmë, edhe janë konë të mësu Kur'anë edhe për nihari ka qob nin gazlim, nin gazim i madh, nin gjërsie madhe e xoksit nga ilmi dhe ajo ibadete që ajan buar. Edhe kanë thon kështu. Kan thon, "Mu kanë banorët e xhenetit, ç'të minuta tash ka jetum na, më të kenë sa ato bocska. Ai ki pa kur iki do dakika, shkurtaj janë ato. Nuk zgatin shumë. Ç'kam shurt janë. Thu, edhe te edhe, edhe në dukeshë ju ato do to nuk zgasin shumë po shpejt i ikin. Ç'ka thu, ç'a tu nuk oni 24 orë në kurbës më mbarua. E kështu i kanë kap disa muslimanë disa prej orëve, kanthan wallahi, mu kanë ban or të xhenetit. Vetë çkaç ishin ngon të u kënaqsh. Po para nëse ata nuk janë ashtu, se ata nuk kanë ndonjë, janë xhenet. Allahu na mëson vëllai të xhenetit. A do shejhul Samudemië dut më hi kjo? ë Zejmrën xhenetën e ndonjës, para se më hi në xhenetën e axhiret, sigurisht që ka thënë shejhul Islamut Ejmië, aty roja së burgut. Kër i ka arë, kesë që rojës e burkët për i bëndimien Ka thonë, ti më burkën e, unë e jashtë Ka thonë, jo, ka thon, ka thon, ti më burkën e jashtë Ka thonë, që i bëndësh mrejtit A unë nuk janë burkës, unë si mbindë në mrejtit Unë i mbindë në mrejtit ma Allahu Gjellë Gjellë Ka thonë, në zemre kam pasët Ka thonë, me muë Oshtë, oshtë qështu, sahar Unë s'hupi kur Ka thonë, që më linit lirë Unë e pë Athe këti e baj këta turizëm, shëditna. Ka thon çu vritni? Shkoj te shëriti Allahu xhel xelalu. Me katmensiv vëllezër, te këtij njerit skish ka bë. Njerit i cili kështu e ka jetën, sepse ai xheneti ne ka këtu. Andaj ka thon, ë, çka bën me imam dhe, ebi, dhe Rajab, ilham, beli, të ka e biju dhe në Ramazan el Hamli, te tingëllat e muslimanëve, kan thon, ka thon se i xham dhe me fon katon. O xheneti ne kam këtu. Ne këtu më ende ka më në xhenetin. Nuk ka jas xhenetin. Alla xhuz, nëse ne nuk e xhojim drejtin me zejmat për jash s'kiq me të shiu, së në të shionë dikush me sofor, së në të shionë dikush me, me sofor. E nanta, prej dalimet mes veprave të e, zemrës dhe veprave të trupit është se, e, veprat e zemrës dë njëherë janë bedel, këmë të gju bedel, shko njeri ju hajsh bedel, zë vendës, i autorizuar, dë njëherë disa veprat e zemrës e luaj në rolin e punve të trupit dhe jo anasjeltas. Dhe jo anasjeltas gjithmonë ma e në menë. Përshem, u dhe zërë, uh, ka tësë me duar imam muslimi, ka pengamiri jo nësallallahu aleyhi sallam, se një dit për ditë e kanartër pengamiri aleyhi sallatës salam disa njerës, dhe kan dash me dalë luft me pengamiri aleyhi sallatës salam. Së kanë pas as deve, as shpata, as mobilizim, kur gjëjtë së kanë pasë. Ka nërë të përënë, nësa me ka të një ja Rasul Allah Na dojna me dalë me ty në luftë Po shkemi nuk dhime që ka me dalë Edhe i ka thanë La e gjithu ma ahmilukum a lej Ska më asone mjetët për juve Ska më që ka mjë odha është këtyje Si cëllipit tëre duke kaj Dhe ta ka përminë Allahu Jaj në Kur'an Dhe sytë të tëre lotojnë Të fiju dhuminet dëmëi Hazana Nga mërzija ju binë lotët se s'kan me çka mendi, mu penga mëson, lankthina për shpia, penga mëson ka shkum luft. Aba kur ka shkum luft në një prej luginave, i ka qodë disa lugina të moja, Kodra, poshtë përpjet, poshtë përpjet, edhe ju ka thon penga mëson kështu. Ka thon master tu mesiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahum al-marad. Ka thon li sallatu salam. Skin e hecën i udh me kuaje me deve. E nuk e keni kaput në lugin, nikodër pa Skotër. Vetëm se janë disa njerëz që i kimilon Medinë. Ata janë më Juve. Shikoni besa, illa kanu ma'akum, ata janë më Juve, po çu janë më Juve kur janë me neve. Ata janë gënë, basë më Juve, sepse ata me zemrën e angëllëve. Skan bazë mundsi. I ka thënë Allahu sallallahu alaihi wasallam, habasuhul marad aw al-'udhr. Kan bosharsië, skan bazë me çka më ardh. Ato kan arsye. And other konderta ndo. A mund të tamam pjesa e trupit që ka punon me zëvendceu zemrën, me thon për shembull një këtu. Unë e falam ose duaj Allahin shumë. Ata m'lën çka trupit zemra s'tamlon. Mir, njëri ka thon për shembull, shumë kam çesh me bëni pun për i hir të Allahut xheloa. Do është i sinqert, Allahu e din, po s'ka mundsi. Kjo jam lënë. Po pra, nëse në zemra ka jashtë jo on rregull, e kundërta nuk mlohet. A dhe ka thënë Allahu salla dhe selam se janë disa njerëz ecin me juve Ata janë shpit vetë Ata janë në shtëpin e vetë Dhe kjo i ka ndohë dhe se pengamberi sa me Of marim një afane Ska dalë luft Në bedër Sepse e ka pas duke e rujtë Qikën e pengamberi sa vaselë E ka rujtë Qikën e pengamberi sa vaselë Dhe pengamë sa majdinë se e ka trajtu Si më ka në luft Ketë ta ligje që ka në ardhë E ka trajtu si kur më ka në luft se, Sepse ka pas arsyje Njën e thë po që që ba e ska dalë Nuk ka dalë pa i ka dalë me z Zemrë E vetë Gjitha shukartë hadith Hadin se janë zelë Imam muslimi Gjabihurej radiallahu an Ka thamë Me më mata Olem njëgëzu Olem njëhaddi dhbihi nefsehu Mata la shuqbetin më një fakë Ka thamë Për nga mberi Kush vdes Dhe nuk ka luftua Në rrub të Allahu gjelë në gjelalu Dhe kur si ka fol vëtës për këtë pun Vdes me një top një fakë Kjo pjesë e funit Dhe kur si ka fol vëtës për këtë pun Përshenjë më dhe zërë A dëdhem tyje Që s'ke për po asë në fakën më kon Me i një mu pe një nësëm luft Nëse nuk dëdhem heq Nuk dëdhem heq asë fak Kjo është një fak Shë njeri ju du të me dhëndi që ka pizë vetës vetë Për me fitu të Allahu Subhano Vëtë E pak të atë cilë ha Me thanë duhet duhet E që kjo duhet pizën e më nësë e mbulon E, e mbulon Gjithashtu Për nga mbërë a.s. Kule ka shriru me e kënë Se ka thonë? Ka thonë la hijratë ba'de al-fëtëhi Walakin jihadun ve nijetun Ka thonë për nga mbërë a.s. Ska hijratë Masë ju shriru me kënë Ka thonë për ka luftë edhe nijetë Nuk shriro dhe hara ya Nihar ju shriru He ka shriru për nga mbërë a.s. Gjitha shdo ka ard Hadith, haditha që ka zhër imam uh, Muslimi nga Seher ibn Hunayfi r.a hosa e ka dgjuar pe pyegamberin sallallahu alaihi wasallam duke ka than hadith men sa'ala allah al shahadata bi sidqin ballagahu allah manazil al shuhada wa imata ala firashe ka than peygamberi alaihi salatu wasalam kush yalib allahut shahidat ma sinceritet ya munson allahum urinjall me shahida me mrin e shkallave me shahidit Edhe nëse vdek vdesën në shtatin e vet. Kan dhën dietarë këtu nuk bëhet pas me zemër. Me zemër. Skandal që jetu ka në shtrat ka dek. Ka moni te Ebubakri, Omer, Uthmani, Khalidi, më çka moni vdesën. Me zemër. A hamroshon tië shabëzën? Bilal, Bilal. Kët gjëngë dëgjua rasin e Bilalit. Në historinë e Bilalit ka torturë. Në historinë e Amarit ka torturë. Amar i njasë që kanë torturuar a uh, nisorina e Abu Uraydës ka fukarallok nisorina e Yasirit ka vrasje i kanë vrarë sahabe nisorina e uh, Suhejbit ka ka tortur a keni dëgjuar ju se kur e ka planu Islamin Abu Bakr as-Siddiku ja kanë nua shkambën mbi trup I jo i jo e kundërtë konzotnia se ne ka praj kurgush me mejnë edhe zë, me në vëzë me këtysh tashmë jashtë tortura që i ka heq Bilal i radhiyallahu anhu në Mekë torturat që i ka pas neve nabem e thana di shka kurkun s'kana e bubek i ku kana bilali shkambi mid dis nxetit për shka e bubek rëkon hispa, i paprek të kon e, bu, e bubek kërësidiku me parët e vetë e ka liru e mirëve se cëllë e ja ma i mirë se cëllë s'ka dyshemu dhe e bubek kërësidiku ma i mirë se kejt po pi trupit jashtëm s'ka hek si kurkush pi tjerëve pi trupit jashtëm Don, në se ti e marr pi jashtë, thuki pasanik po. Me rres me rrej, me torturushve torturojnë. Kur pa devës kamet, gjithmonë kanë imu pejgamberin sallallahu alaihi ve sellem para, mele ka thane alayhi sallallahu alaihi ve sellem, si parët e Abubekrit, kur parët e Khalidit kum pas, Allahu e shpërbleuën se në shpërblej. Mir, Bilal, Ammar ibn Yasir, fuqarat e sahabeve, se kanë pas këta, i kanë torturuar, i kanë torturuar shumë. Torturat e tyre si ka papu, pa apo pa krosidiku. Po Ebu Bekri nga ma i mirë dhe pikë s'ka këtu mua abet. Se o vezër, se, se këtu është mesilja, në zemër. Në njërzit zakonisht fillojnë. A e dini, kësa kam hekune, kush kam hekune. Nuk shkon të Allah u gjitha kështu. Qa kekej? Qa me bëna se kekej? Nëse ki zemër në prysht, qa kekej? E hek një a jote, me të përmen në atë argument se ki e problem zemër në tane. Njërzit e mirë, si këtan ka përmen në shumë rrëve d Nuk e pëshohin ankesën të njerëzit se në të mirë Sikur që i shohen pëllot për njerëzve Një dytë të anku Një dytë të anku Abo, sikur që i përmeni Lise për djetarëve Se ka nartë një djetarë i madhi muslimenve Ahnef ibn Qajsi Abo të dikush tjetër prej muslimenve E ka parë një djali 3 të u ka anku Po më dhem që a ty, po më dhem që tu, po më dhem që a ty Edhe e ka afru, ka thonë afrojve pa thon që pak o djali Ka njerëz edhe zor, flaka i del prej sikleteve kur kujçi kalzon. Se çashtu zemrën e ka. Ka njerit pak diçka, diçka e vogël. S'ka harf sot për këtë dynjë, më mirë kiameti më. Porzi tiupa 100 denar thon. Po ka dalë edhe njerëz që du të de, që du të mi, janë du shikatrua, sa nkoan, nuk kanë kohën. Ti pak diçka me të mungo, dynjan mora ban zahmat, e ai bjoafse, se, se ti nuk ban kur goma, me, me shkuë, ë Mbrapa shana bazë këto këto shumë rëndësishme që shikohet nga ana e zemrës, sepë Bakiru shdiqë nuk mrinhet me ata që është jash, e jashtë, por mrinhet me atë që është e e mbrahntshme. E dhjeta vlezon ose veprat e zemrës ë nuk ndalen as në hal, ndërsa veprat e trupit ndalen. Dhe këto shumë rëndësishme vlezon. Për shembull, njëri vësë sa do të punon, e nal punë e gjintyrës. Falët nal, hajon nal, jep sadaka nal. Zemra s'nalët heqë. Zemra nuk n'nalët heqë. Anë në përshemën haditri, i njohër, që bënga më beri jonsa, salolla sal sal a.s. Ka të reguar se kur vdesbiri a demit, kur vdesbiri a demit, krejt dhe platinalën, post tri, e para për të të sema, vëzër, sadakaja rrëthshme. Ilmi që përfitohet për ti, edhe një djarë të mirë që e ele, i cili bëndua për ta. Mirë, vëzër, qka më njerë me vetin vor, Domthon, çka më njeriu me vetin varr, veprat e zemrës. Veprat e, e zemrës, emir imon nevat, tauhidin, nevat, islamin, nevat, dashninë vetë për Allahun, bindjen vetë për Allahun, mallin për Allahun, shpresën te Allahu, frikën për këto më veti më, çto i bojnë dobin varr, që s'uni marr tejat me zot u fal. Me çka falet në varr, me zemrat? Me çka i thot me laçe vetë që, që un jam kom besimtar? Me çka? I thot me zemrës se s'kam me kur gjoh. A tash qofë zot, veprat e zemrës I shkojëri në varr, madje jo vetë skaç. Fondi i etarrit, çka bën me mukayme jozie, ka thënë banorët e xhennetit vazhdojnë Allahun me madhnuar edhe me dash, edhe me lartësua në xhenet. Sigurisht që ka një hadith nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, se ka thënë alajhi sallallahu alajhi wasallam, "Frimzoon banorët e xhenetit me botë të shtë, çish frimzoon me murfrim." Çka të shtë larsimi. Tash ta vërza na kur falim ndonjë, pse falmi? Me madhun Zotin Në gjennet nuk ka në mazë Nuk ka sejzë, nuk ka rruku Qka jetë në gjennet Madhni mjë zemrës për Zotin Gjilë Gjelële Se vazhdojnë a i më konë i madhë Por zemrët e besimtare E një më dhjetë, alëzër Prej dalimeve në bes Veprave të zemrës Edhe veprave të trupit është Se të gjithë të veprat e trupit Kanë kufit të caktuar Dozë Ndërsa veprat e zemrës Nuk kanë do çka mos me thon e duaj Allahun pas minuta hashallahu im boshtet në Allahut për 5 minuta pas minuta tjera apo e, e ja bajvat sigurisht i thon plot për ignorancët nimojti Allahut pak aj nimonshu tiish tek i dopunte me ta nuk e thua ço Allahut nimon fillimën mbarim ti thuat çelativisht do të, të, të marrë sebepin Allahut nimon jo ti nimojti pak Allah çish aja Apo disa alama i njëranë se këta thojnë, O Allah, jap i atin veç ka Spunojnë, se ata shka punojnë e fitojnë veç A i di unë i sa njërzi Njërë që mytën të punu Ska në pare Mytën të punu e. Edhe njërë dhe të tjërë që i hitë Spunojnë shumë pare kar. A me hitë, zotja ka bërë risk Ka shkojnë veç më mba, pare prekse Sepse nuk është jap i ati Shka punon Se ka plët që i punojnë e ska në pare Nuk të nuk e njërë, zot Veprat e zemrës kanë doza, a veprat e trupit kanë kandoza. Thotë ibn Kayyim El-Jozije, veprat e trupit shumë fishohen në shpërblem me shpërblem të caktuar të perfuzuar. Ka thënë sa i përket veprave të zemrës, nuk përfundon shumë fishimi i tyre. Ka thënë, ngasë, veprat e trupit çdo herë kanë një kufi, patjetër e kanë mundal. A mund të thon ti por shem jam të ufal 24/7. S'mund të më thon. A mund të më thon ti për shemb jam të dhënë se çapt 24 orë pa ndalën 7 ditë javës. Jo. Çka mund të më thon? Mund të më thon e du Allahu 24 7 pa ndal. As një dakik më aj vogël s'më hekë dashni nga për Allah. A mund të A më thon ç'tapo, atë është sakt. A mund të më thon mbështeten te Allahu hiç pa u ndal? Mund të më thon. A mund të më thon agjoro hiç pa e prish? Jo. Ka thon veprat e zemrës e kanë një kufi ku ndalen? Ka thon për kët arsye Shpërblimët e veprave të trupit Bëvarët nga doza e veprave të gjimtyrve Ka thonë sa i përket shpërblimit Të veprave të zemrës Janë të pandër prera Dhe të Pa pasosta Edhe nëse robi nuk ishe ato vazhdimisht Por shemë vëzër ti e dëshmitar për namazin që e kifar Por ti sune kontrolon zemrë në stop që shpunon Të përshumë i falë dyreqatë edhe kjo nalët 5 minutë, 10 minutë, 10 minutë, 30 minutë 5 lejtë, nalët e 5 lejqi Zemë asë nalët hq Andë edhe për përshumë Përshumë i këndi Tha di bën kajim, elgjuzie Më smukan dashnija e zemë në qësë nalët Pse Allah uja japë ropëve gjenetin Përgjithmon Njëri ju I ban i badet Allah uja 14 15, 16, 11 Nëse Allah uja kësh përbluj për veprat e trupit Sa i shdash Sa je falë, të sa vjetë je falë, 40 vjetë Tamam, 40 vjetë në gjennet Edhe gjdukim Aho tamam, aho të veci Sa je falë, 100 vjetë 100 vjetë në gjennet edhe dil Ama në kërë që është në Kur'an Thëtë Allahu Gjellu Khalidine fiha ebede Atis dalin kur Allah dal, Kërpia të jarën belalemin Vej Gjennetit Allahu Gjellu Ala Thëtë i bën ka i mërgjuzie Nëse ishkan kompenzimi veprave trupit Zdhel San logaria të aman ka thonë për përshkaksen zemrat e musliman dhe besimtarve ka pas dashnit pandër prer dhe besimtarje ka bon një jet për pa funcish me e dashtë Allahun Allahu pa funcish e e përgjën e ti anëdhe ka thonë për nga meri sallallahu rejt inën e me l'a'malu bin një jet vej pat janë si pas si pas një jetit vej pat janë si pas si pas një jetit ku a në kanë barue në kanë gelë edhe e, e Disa prej shtesame në këta, edhe djumbëdhjeta, veprat e zemrës të ndëruar, dhe zërë është se veprat e zemrës janë baza, ndërsa veprat e trupit janë degë. Pra, baza e fejes është zemrë. Thotë, e thotë që i khulli islamu të imi, Rahimahullahu te ara, Thotë, feja e cila e ka zbita Allahu Gjellegjellaluhu, mbahët me zemrë, prej imanit i cili është me dije dhe me hallë. Kjo është baza Kjo është baza Në përmledhën e fetëfavët të ti Vullimit 10 Thotë që i khullislamu të imi Baza e fejës është zemra E cila mbushët me iman Ka thonë Ndërsa veprat e jashtme Vinire kësaj Ndërsa veprat e jashtme janë Degët dhe janë nga përsusmëria e imanit Nga përsusmëria e imanit Gjithashtu ka orën nga fjallet e Që i khullislamu Emutiimi rahimahu rahimahullahu teali cili thot uh, veprat e zemrës janë min usulul iman wa qawaidul din veprat e zemrës janë themelët fe, e imanit dhe rregullat mbajtës të fesë. Ka të thëjë për shembull, si për shembull si dashuria ndaj Allahut, dashuria ndaj pejgamberisë sallallahu alejhi dhe sellem, mbështetja ndaj Allahut xhallaluhu, mbajtja e fesë me sinqeritet, falënderimi ndaj Allahut dhe Allahu, gjele, sabri në Uh, Gjegimin Allahu Gjilvona Friga për ti, shpresa për tina Ka thonë të gjitha këto E kanë obligim të gjitha kreset A ka dikush që Allahu Se ka bërë farz me edash zotin Ska A e disa njëri e ka farz Përshemull Një dhe për Shumica e tjene se kanë farz Përshemull e zër Mbot a ka ma shumë fukara A ma shumë zingina Ma sa shumica së një zing, zing E fukara Pro mesatarisht Tërë tjerët janë zëngina, shumit se zënginave e kanë obligim zëqatin, të atjetë se kanë obligim. E kanë obligim me besu se zëqati janë farës, po, ku, ku bashkohen e ku dalohen, bashkohen zemër, dalohen vepër. A të do që i khlujësa më të demie, kur kush nuk është ishkarkuar nga veprat e zemërës për këtë arsio kjo baza e fejes, dërsa veprat e jashtë me janë degët e kryes. Kjo më zëkau dhe shumë për argumente në këtë meselë, me këtë po mbyllim, me sanojrat e, e ardhmë, do të vazhdojmë se cilat janë veprat e zemrës dhe cilat janë punët e zemrës, një nga një dhe përcjesën drejtore me fol, rëndësia e asaj vepre, pesha e asaj vepre, e çka domethën ajo veprë më e pasur robi në këtë dunjë dhe më shpëlib për tana ahirat alushim allahun te bareke we teala, që zoti jonë gelejrat na në mëson çë ti rregullojmë zemrat tona. Ti doj Allahu xhenel xhelal zemrat tona. Ta dojn zemrat tona Allahu subhanehu ve teala. Elushim Allahun te bareke ve teala se Allahu na ban prej musliman me vë te vërtet. prej muslimane vë te devotsh, ta mosalla Allahu xhenel xhelalut te tikrim farze ndaj Zotit xhenel xhelalut. Te te permbahemi prej حرام وتسدنك ابوها او حرام ارحم الله تبارك وتعالى زوجتي اونجلي جلالو نامون سونج جسمون تاسوديون ليبرن اللهو تامصون حديثن محمدت صلى الله عليه وسلم ارحم الله تبارك وتعالى چكود شاقي مچلو اللهو ناش پربلين چكود شاقي مگابو کاچن پر شيطان ارحم الله ان شاء الله نا پال اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين